має його можливість зіграти Маркіза Десада, його тиха заплава, в якій шелестить бамбук, і Гейша читає вголос книгу пісень. На саксофоні він грав недосконало, для саксофона потрібні руки, які б лапали інструмент. Саксофон краще виглядає в руках у жінок, Чоловік-саксофоніст, стурбований онаніст. Із кларнетами, гобоями і фаготами в Якова були стосунки по дідовій лінії. Кларнети вимагають точності. Кларнетист безусиль переходить на саксофон, але не навпаки. Саксофон потрібно мацати, масувати. Це не акупунктура гобоїв і флейт. Таксофон краще віддати жінкам, натомість забрати у них смичкові розсадник нев'язливих тремоландо і лезбійства.